Sura ya Yasin imeteremka maka Sura hii imeanzia kwa harufi mbili ambazo ni katika harufi za kuundiwa maneno ya Kiarabu. Na ikafuatiliza kwa kuwapa kwa Qur'ani ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni miongoni mwa mitume waliotumwa. Na kuhakika hakika yeye yuko kwenye njia iliyo iliyorasimiwa na Qur'an.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 na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wa wafu na atavihisabu vitendo vya waja na sura ikaingilia kuwapigia mfano makafiru wa maka na ikabainisha mvutano baina ya wanaomlingania Mwenyezi Mungu na wanaokadhibisha inabainisha mwisho wa makundi mawili hayo kisha ikawa inaeleza dalili za uweza unaopasa kuamini na kuogopa miadi ya Mwenyezi Mungu itakayowatokea ghafla katika siku ambayo kila mtu atalipwa kwa aliyoyatenda. Watu wa peponi watastareheishwa, watapata watachokitamani, na watu omotoni, wa watafukuzwa, nao watakuwa katika mbano wa uweza wa Mwenyezi Mungu. Midomo yao itazibwa na viungo vyao ndivyo vitavyotamka.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 mtume hakuja ila kwa ajili ya ukumbusho ulio wazi uliotokana na akili sio uliotokana na mawazo mapepe tu na sura ikaendelea kukumbusha fadhila za Mwenyezi Mungu ya waja wake na kwamba yeye amewafanya wanyama wa mifugo ambao wanawamiliki na wanawapanda wa watumikie na juu ya neema hizi zilizowekwa kwa faida yao wao bado wanakoenda kuabudu miungu ya ushirikina isiyoweza kitu na sura kwa kumtaka binadamu aangalie namna alivyoumbwa kutokana na tone la mani, na halafu yeye anakuwa ni mpinzani wa kudhihirisha upinzani wake na yule alieumba hapo mwanzo na anayetoa moto kutoka mti wa kijani na alieumba mbingu na ardhi huyo basi ni muweza wa kuyafufua mafupa nayo yamekwisha kuvurugika, na amri yake kukiambia kitu kuwa na kikawa ametakasika mwenye kumiliki kila kitu ni kwake yeye mtarejea bismillahirrahmanirrahim kwa jina la munyezimuungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu yasin yasin walquranil hakim kwa haki ya Qur'ani yenye hikma innaka laminal mursalin hakika wewe ni miongoni mwa walio ala siratin مستقيم جويا نjia iliyonyoka tanzi lalazizirrahim utareemsho wa mwenye nguvu mwenye kurehemu litunzirqauman ili wao watu ambao baba zao hawakuonywa basi wao wamekuwa wenye kughafilika. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa la yu'minun. Bila shaka kauli imekushadhibiti juu ya wengi katika wao kwa hivyo hawaamini. In... ما جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون tumweka makongwa shingoni mwao yakawifika vilevuni kwa hivyo vichwa vyao viko jutu. tu. Waijalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa fahum la yubsirun. Tumeweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao na tumewafunika macho yao. Kwa hivyo hawaoni Wasawaa alيهم a'antharathum am lam tunzirhum la yu'minun Ni kwao kiwaonya au siwaonye hawataamini Innamatunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar bil -gayb tabashshirhu bmaghfiratin wa ajrin karim hakika wewe unammonia mwenye kufuata ukombozo na akamcha arrahman mwingi wa rehma kwa ghaibu basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aatharuhum wa kila shay'in fi imamin mubin hakika sisi tunawafufua wafu na tunayaandika wanayoyatanguliza na wanaeacha nyuma اَكِلَ كِتُوبُ تُمكِ حِفَاظِي كَتِكَ دَافْتَارِي أَصْلِي لَيَنَكُبَيْنِش وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipoafikia waliotumwa iz arsalna ilayhimuthnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalifin faqalu faqalu inna ilaykum mursalun tulipowatumia wawili wakawakanusha basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu <totikana> Nieni si chochote ila ni watu kama sisi. Na mwingi wa rehema hakuteremsha kitu. Nyenye mnasema uongo tu. Qul rabbuna ya'lamu inna ilaikum Wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu. ala siju yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi qalu inna tatyarna bikum la illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum minna adhabum alim wa sisi tumeagowa kuwa nyinyi ni wakorofi ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigieni mawe na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. Qalū ma'akum in bal Wakasema ukorofi wenu mna wenyewe. Je, ni kwa kuwa nakukumbushwa a manyeny ni watu walio mipaka waja min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin na akaja mtu mbio kutoka upande wa mbali wa mjini akasema enyi watu wangu wafuateni hawa walio tumwa ittabi'u man la yasalukum ajran wa Muhtadun. wafuateni ambao hawakutakini ujira hali ya kuwa wenye wewe wameongoka wamaali la aabudu alladhi fatarani wa ilayhi turjaun na, na kwa nini wabudu yuli aliniumba na kwake mtarejeshwa atakhudhu min dunihi alha yadani arrahmanu bidurri la tughni anni shafaatuhum shay'an ye ni shike mingine badala yake arrahman mwingi wa rehma akintakia madhara uombezi wa hao hautanifa kitu wala hawataniokoa inni idhal fi dalalin basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovo ulio dhahir inni amantu bi fasma'un hakika mimi nimemuamini Mola wenu mlezi basi nisikilizeni ila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamu akaambiwa ingia peponi akasema laiti kuwa watu wangu wangelijua bima ghafara rabbi minal mukramin yinsi mula wangu mlezi alivonisamehe na akanifanya miongoni mwa walioheshimiwa wa anzalna ala na samaa wa ma kuna munzilin kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni wala siwaya kuteremsha in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum hakukua ila kelele mmoja tu na mara walizimwa ya hasratan ala aliband ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون نواسكتيكيا وجاوو حاوجي متوم الى واهمكجلي alam yaraw kam ahlakna qablhum min alqurun annahum ilayhim la yarji'un ye yeah. Hawaoni ni umma ngapi kabla yao hakika hao hawarejei tena kwao wa in kullu lamma jamii'un ladaina muhdaru na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu wa, wa haban, na ishara hiyo kwao ardhi iliyokufa na sisi tukaifufua na tukatoa ndani yake nafaka wakawa wanazila wana fiha min wa wa na tukafanya natukafanya ndani yake mabustani ya mitende na vidabibu na tukatimboa chemchem ndani yake ili wale matunda yake na hayo hayakufanywa na mikono yao basi je hawashukuru Subhana alladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tabtu al-ardu wa, wa la Subhana ametakasika aliyeumba dume na jike vyote katika vinavyomea katika ardhi na katika nafsi zao na katika wasio vijua wa ayatul lahumul laylun naslakhu minhu nnaha fa idha hum muzlimun. na usiku kwao tunaovua humo mchana mara wao wanakuagizani washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul al azizil -alim. Najua wali na kwa kiwango chake hayo ni mekadirio ya mwenye nguvu Mwenye kujua walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjunil qadim la mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara kongwe la shamsu yan bagila an tudrika alqamara wa lalaylu wa kullum fi yasbahun alayhi kufikia mwezi wala usiku kupita mchana na vyote vinaogelea katika njia zao ayatu Na ayatul ishara kwao kwamba sisi tuliwapakia dhuria zao katika jahazi iliyosheheni wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu. Na tukawaambia kutoka mfano wake wanavyovipanda. Wa inna shanuriquhum fala sariikhalahum wala hum yunqadhun. Na tukitaka tunawazamisha wala hapana wa wala hawaokolewi. Illa rahmatan minna wamta'an ila hi. Isipokuwa kwa zitokazo kwetu na starehe kwa muda. Wa idha qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Na wanapoambiwa ajilindeni na aliyoko mbele yenu na aliyoko nyuma yenu ili mpate kurehemuwa. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha na hai wafiki ishara yoyote katika ishara za mula wao mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuza wa itha qila lahum anfiqū mimma razaqakumullāhu qālal ladhīna Kala alladhina kafaroo lil ladhina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'amahu am antum illa fi dalalin mubin Nawana puambi watweni wakati Mwenyezi Mungu waliokufuru huambia waliyoamini je tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu Angependa angeliwalisha mwenyewe nyenye hammo ila katika upotofu ulio dhahiri. Wa yanقولون متى هذا الوعد ان Na wanasema Ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni wakweli Ma na yanzuruna illa sayhatan wahidatan wa hum ya ila ukelele moja tu utakao wachukua na wamo kuzuzana fala yastati'una tawsiatan wala ila ahlihim yarji'un basi hawataweza kuhusia wala kwa watu wao hawarejei wa nufikha fi s-suri fa idahum min al ajdafi ila rabbihim yansilun na litapolizwa baragumu mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa mula wao mlezi qalu ya waylana man ba'thana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun watasema ola wetu nani alitufufua kwenye malazi yetu haya ndiyo walioahidi mwingi wa rehma na wakasema kweli mitume in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun aitakuwa ila ukelele mmoja tu mara wote watahudhuriishwa mbele yetu falyawma la nafsun شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. بس اليوم نفس يoyote haitadhulumi wa kitu wala hamtalipwa illa yale mliokuwa mkiyatenda. أصحاب الجنه اليوم في peponi leo wa, le wa mshugulini wamefurahi hum wa azwajuhum fi dhilalin ala wao na wake zao wamo katika vivuli wamegemea juu ya viti vya fakhari lahum fiha fakihatu, wa lahum ma yadaun. watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakachokitaka salamun qaulan min rabbir rahim Salama hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola mlezi mwenye kurehemu wa ntazul ayyuhal mujrimna na wakosefu itengeni leo alam aahada ilaykum ya bani adam alla taabudu ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubeen ye sikuagana nanyi enyi wanadamu huwa msimuabudu shaytani haqiqah yeye ni adui dhahir kwenu wa aniyabuduni hadha siratun mustaqim na ya yakamba niyabudu mimi hii e ndio njia iliyonyoka e wa laqad adhalla minkum jibilan kathira Afalam takuwa taqiluun Nabila shakka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu je hamkuu mkifikiri nemo lati kuntumtuadun e basi ndio jahannam liokuwa mkiahidiwa islahal yawma bima kuntum takfurun ingieni leo kwa vile mlivyokuwa mkikufuru alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun laho tuna viziba vinywa vyao na iseme nasi mikono yao Naitoa shahidi miguu yao kwa waliokuwa kia chuma. Wala unasha ulatamasna ala ayunihim fastabqus sirat fa anna yabsirun Natungependa tungeliyafutilia mbali macho yao wakawa wanaiwania ya njia lakini wangeionaje walau nashaa ulamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un na tungeletaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi wa nuammirhu nu an mirhun naksu fil afala yaqilun na tungetaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi wama allamnahu ash-shi'ru wama yanbaghiluh In huwa illa dhikrun wa qur'an mubin natungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi liunzir man kana hayyan wa yaqul qawlu 'ala al kafirin ilayhi na neno litimie juu ya makafiri. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fa laha malikun. Ye, awaoni kwamba tumewaumbia kutokana na iliyofanya mikono yetu, wanyama, wa mifugo na wao wakawa wenye kuamiliki wadhalalna ahalhum faminha rakubhum waminha yaakulun nasisi tukawadhalilishia basi baadhi yao wako wanaopanda na baadhi yao wanawala walahum fiha manafi'u wamasharib afala yashkurun na wao wanapata kwao manufaa na vinywaji basi je awashukuru wattakhadhu min alihata lallahum na wameishika miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati wapate kusaidiwa la yastati'una nasrahum wa lahum jundun muhdharun hawataweza kuwasaidia Bali hao ndiyo watakuwa askari wao watakaohudhurishwa. Ala yahzunka qawluhum inna na'lamu na ma yusirruna wa ma yu'linun. Basi maneno yao yasikuhuzunishe. Hakika sisi tunayajua wanayoweka siri na wanayo yatangaza. Awalam yara al sana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun kwani mwanadamu haoni ya kwamba sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii kisha sasa yeye ndiye amekuwa ndiye mgomvi kwa dhahira wadarabalana mathalan wanasia khalqah qala man na akatupigia mfano na akasahau kumbua kwake akasema ni nani huyo atakayeuisha mifupa nayo imekwisha mngonyika qul yuhihalladhi anshaaha awwal marra wa huwa bi sema Atayhuisha huyo huyo aliyeiumba hapo mare ya Mwanzo na yeye ni mjuzi wa kila kumba Alladhi ja'ala lakum min alie kupata moto kutokana na mti wa kijani. Nanyi mkawa kwa huo mnawasha Awalaisa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum mbingu na ardhi hawezi kuwaumba mfano wao Kwani naye ndiye muumbaji mkuu mjuzi In nama amruhu itha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun hakika amri yake anapotaka kitu nikukiambia tu kuwa na kikawa fa subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa turjaun. basi turjaun ya maasi yametakashika yule ambaye mkononi mwake umo falme wa kila kitu na kwake yeye mtarejeshwa